Ons was die paar daad aan Moltino gewees. Nou elke streekse kouwe uh, is mos maar erg. As jylle nou vanochtend denk, dit is koud in George, dan wil ek jylle nooi om Moltino toe te kom. Uh, dit raak bykie koud daar. En um, saam met Sutherland denk ek is Moltino van die koudste plek in ons land. So ons het lekker koud gekry. Maar vanochtend hier is het ook koud en wet soos hulle van George's registratie nummer sê, maar het is toch my gebed dat jylle van ochtend ook, soos iemand anders van ochtend abredeer van my gesê het, uh, iets sal beleef van CAW, wat ook cozy and warm kan wees. So uh, ons gemeenskap van gelovig is van ochtend hier, hier moet toch een warmte tussen ons wees, want ons is familie van mekaar, en ons het uitgezien die week om hier te wees, mekaar te sien, so... An elk een van julle baie welkom, ook die besoekers wat saam met ons is. Ons het vanochtend een baba dochterkie wat gedoop word en naast van die familie wat van Beketberg en ander plekke afkom, so ons sê aan julle ook baie, baie welkom. Kom ons begin vanochtendse dienst met Pesalm 131. Hy klink soos volg, selfreefing. En hoogmoed is daar nie by my nie, Heere. Ek maak my nie bezorg oor groot dinge nie. Dinge wat boe my vermoe is. Ek het rust en kalmte gevind. Soos een kyntje wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Heere Israel. Nou en vir altyd. Amen. Hierdie psalm sê my net iets van die rustigheid wat ons kan hee om te weet ons leven is in die Heerse hand. Ons maak ons nie bezorg oor al wat die ding is nie. <coughs> Dit is miskie maar waar ek en uh, Karin die stadium is. Henk is gister terug in Dal toe en uh, hy is nou op sy eie. Um, heel waarschijnlijk bezig om my voor te berei vir sy studentelewe ook. Die onafhankelijkheid en soan. Maar daar is maar een stuk bekommernis in die mense hart. As so, jou kind alleen is, maar die Heere kom sê vanochtend, ons kan maar net op sy skoot kom sit. En soos wat die keinkie by sy moeder tevredenheid vind, rust en kalm te vind, so kan ons ook vanochtend net op die Heere sy skoot klim. Hy is nie net een vader vir ons, hy is ook een moeder. Op sy skoot kom klim, en toelaad dat die Heere vir ons sal kom rustig en kalm maak. Kom ons raak een paar oom en ek net stil, En ons verbeel ons self, ons is op die Heeresse skoot, en ons is net diep, diep tevrede met die plek waar ons is, op sy skoot, by om, na by om, en dat ons dierom lief gee word. Amen, gemeente die heren kom groet jylle van ochend en hy heet jylle welkom in sy teenwoordigheid en hy kom verseker ons dat hy vir ons lief is en dat ons levens in sy hande is. Ons gaan soe bykie aanbeweeg na die doop toe, ek gaan toch vraag of jylle twee nie vol voor kom nie. En dan kom staan Jelle Charles en Isa, hiervoor. Vrienden, ons het in die week, toe ons die doopgesprek gehad het, uh, gesê die doop gaan eindelijk oor God. Uh, ons gaan net om in die doopformulier ook daarna verwijs, hy is die hoofdkarakter van ochend. Maar in die tweede plek gaan het oor, oor Helen, Um, hierdie baba dochterkie. Maar dan in die derde plek gaan het ook oor helaas ouders. En die feit dat hulle van ochend uit die bank uit opgestaan het en voor hen toegekom het, sê van ochend, ons bring nie verhelling ten doop omdat ons van haar een naam wil gee of omdat ons bijgeloofig is of omdat daar druk is van die opa's en die oma's of van familie en vriende nie, ons bring ons kind ten doop, omdat ons geloof geouwers is. So hulle het met die vorige doop geleentheide, en met hulle eie beleidings van geloof, wat hulle gedoen het, toe hulle graad 11, heel waarschijnlijk was, het hulle publiek voor die gemeente, hulle geloof belei. En dit is precies wat hulle nou van ochend ook gedoen het. Toe julle opgestaan het, en voor hen toe gekom het, het julle daarmee gesê, dit is wie ons is, gelovig is. En ons wil ons kynkie ten doobring. Om hulle nou nie heel te alleen te laat voel nie, gaan ek vraag dat ons sal opstaan en vanochtend ook ons geloof beleid. En ons doen het hardop in die woorde van die apostoliese geloosbeleid. En as ons het klaar gedoen het, kan julle weer julle plekke inneem. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus sy enige geboore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, Die almachtige vader Van waar hy sal kom om te oordeel Die wat nog lewe En die wat reeds gesterf het Ek gloe in die heilige gees Ek gloe aan een heilige Algemene christelike kerk Die gemeenskap van die heiliges Die vergewing van sondes Die opstanding van die vlees En een ewige lewe Ek amasse dankie Dit wat vanochtend hier gebeur, kan ons eindelijk met um, een opvoering vergelijk met een stikkie drama met een stikkie toneel opvoering. Daar klompie karakters vanochtend in hierdie toneel. Die hoofdkarakter, soos ek net hem gesê het, is uit die aard van die saakgod. Dit is hy wat vanochtend ook die initiatief neem en na hy hylle toe kom en vaas sê, ek wil jou God wees, en dan kom hy met een versoek na haar toe, en hy vraag vaal, wil jy nie my kind wees nie? So amper soos hy hy Die tweede karakter in hierdie toneel is, is Helen self. Sy verstaan uit die aard van die saak niks van wat vanochtend hier gebeur nie. Maar soos wat sy groter word, gaan jylle as ouwers vaal verduidelik wat hy gebeur het, en jylle gaan elke jaar met haar doopviering vaal vertel, dat sy gedoop is. Um, en vir aanmoedig om uiteindelik ook die aanbod van God te aanvaard en te sê, Ja, jyre, ek wil die kind wees. Die derde karakter in die toneel <coughs> is jylaas ouwers. is die mense wat God uitgesoek het om vir haar groot te maak, uh, vir haar waardes te leer, vir haar te leer om hierdie God te leer ken, om lief te kry en uiteindelik ook vir hom te dien en dan die vierde karakter in die toneel is ons as gemeente wat vanochtend getuies is, is van wat hier gebeur dis die familie waarby Helen ingeskakeld word, ingesluid word, een nieuwe geestelike familie en ons beloof om vir haar te bid en te ondersteun vir haar te laat voel en haar sommer net um, ja, deel te laat hee aan die vreegte om die heren te ken en te dien ek gaan Vraar het ons een lied saam sing, net die tweede vers, van lied 292, uh, terwyl hylle ingebring word, die lied sê, die doop is die seel, dat die heilige gees my een kind van God die Vader laat wees. Ek behoort nou aan hom, en niks sal my ooit van hom kan sky nie. Net vers 2, uh, terwyl die baba ingebring word. Ek gaan aan jylle die vraag stel, dit is so'n bykie meer as gewoonlik, maar ek het dit op die skerm gesit. Die eerste vraag, glo jylle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, dier God in genade aangeneem is. In die tweede plek, glo jylle dat die evangelie alles bekend maak, wat nodig is vir ons verlossing, soos belei word in ons geloos wat ons so pas gedoen het. In die derde plek, beloof jylle om jylle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus. En dan die vierde plek, beloof jylle voorts om self oortuig te wees dat jy een kind van God is wat uit sy genade leef. Om self bereid te wees om onder leiding van die Heilige Geest die Bijbel als die woord van God ernstig op te neem en jou leven daar volgens in te richt om op jy heilige geest te vertrouw, om in die leven van jou kind te werk, en jou toeteris vir jou taak as ouwer. Wat is hardop jylle tweese antwoord? Ons gaan gauw vraag, of daar kinders is wat wil voor hen toekom? Um, jylle kan so, kom ons sê, maar in hierdie hoek omstaan, as jylle wil kom kyk, as Helen gedoop word, Julle kan gauw my daar staan hoor. En dan gaan ons vir hierdie oom en Tanni vra om, om te draai. En ek sien Tanni Marinda het vir ons lauw water ingesit, dat die water nie te koud is nie. Hulle en Isabel Robertsen, ek doop jy die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees. Amen. Amen. Kom ons bid sam. Lieve Jesus, baie dankie vir hierdie klein dochterkie wat van ochend gedoop is. En dat u van ochend vir haar kom sê, ek is vir jou baie, baie lief. U het vir ons allemaal gesê toe ons gedoop is. <coughs> en van ochend wil ons net kom terugdenk aan ons eie doop, al kan ons niks daarvan onthou nie, dalk het ons een fotoekie geseen waar ons gedoop is, of papa en mama wat vir ons vertel het ons is gedoop, baie dankie dat ons aan u kan behoort, en dat u ons eindelijk kom merk het, met die doopwater om te sê, jy is myne, jy behoort nou aan my. Lieve Jesus, ons kom bid vir hierdie papa en mama, dat hy vir hulle alles sal gee wat hulle nodig het om hierdie babadochterkie groot te maak, dat sy hy sal leer ken, dat sy vir hy sal lief raak, dat sy hy sal dien. En ons bid dat sy ja, lekker sal inskakel tussen in haar twee boeties, en dat hulle vir haar baie lief sal wees, en dat hulle een gelukkige gesin sal wees. Ons bid die sien op hulle af. Ook op jy opa's en oma's en ander familie wat vandag hier is. Dank jy ook vir opa's en oma's wat hierdie groot rol speel in ons levens. Om die voorbidders te wees. Wat ook vir ons intree by ons hemelse papa. Ons kom bid aan heren dat ons as gemeente ook vir klein hellen sal ontvang. As ons niets te lid maat. Ons bid dat ons haar omarm, dat ons vaal sal bid, dat ons haar koester, omdat sy vir jy kostbaar is. Ons bid het alles in Jesus' naam. Amen. Okay, kan jylle onthou wanne jylle gedoop is? Kan jylle? Wanne was dit? Toen jylle babiekie was? Het jylle foto kies van wanne jylle gedoop is? Heet julle? Ok. So jy moet sorg, laat papa en mama fotokies neem van sissie, sy doop nie, want ek gloed as van jou doop ook foto's geneem. As jy nou nie fotokies het hier, dan moet jy vanmiddag as jy huis toe gaan, by papa en mama gaan hoor, is jy ook gedoop? En laat hulle bykie vir jou vertel, wat het beteken om gedoop te wees, dat liewe Jesus vir ons kom sê het, jy is myne, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ok, soos een mens skaap merk, so het liewe Jesus eindelijk ook van ochend, moet die, die water vir kleine en kom merk, om te sê, maar jy is nou myne. Ok, ons gaan gauw die opas en die oomas vraag, om die doopseelkie te bring en te oorhandig, en as hulle dit klaar gedoen het, dan kan julle maar weer gaan sit, ons sê in die stadium, Vir Klein Helen, baie welkom. Sy is ons nietse toevoeging tot ons geestelike familie hier by Oote Nikoland. Ons bid dat sy gelukkig sal wees hier en um, dat sy het thuisde sal vind hier tussen al die mooi mense van Oote Nikoland. Kijk hoe glimlach sy. Ons thema van ochend is, Het jou naam al verander. Ons gaan lees uit Genesis 17, die van julle wat wil naslaan. Genesis hoofstuk 17 Kom ons bid saam. Heren, die woord staan vast en zeker. Het is soos hierdie prachtige bergreeks hier achter ons, die Nikwa berge wat vast en zeker le. Die winde wat gewaai het en die reen wat geval het, kan die berg nie skuif nie. Heren, so is dan woord vast en zeker. Dit is die waarheid. Die woord is die plek waar ons die leer ken. Waarin jy jyself aan ons kom bekendstel. Dankie dat ons ook van ochend in die lees van die woord iets van God kan ontdekken. En dat die Heilige Gees hierdie letters op papier, woorde tegen een skerm, levendig sal maak in ons binnenste. Dankie dat u hier is. Dankie dat ons in een ontmoeting met u kan wees van ochend hier als gemeente saam. Sien van vanochtend vir ons, Heere, weil die ander seen. Amen. Genesis 17 Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heere aan hom verskyn en vir hom gesê, Ek is God die Almachtige. Lewe na by my en wees op reg. Ek sal my verbond met jou sluit, en baie, baie mense uit jou laat voortkom. Abram het op sy knie geval, en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou, jy sal die vader wees van een menigte nasies, jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies, ek sal jou baie vruchtbaar maak, Ek sal jou tot nasies maak en koning sal uit jou voortkom. Ek bring een verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en alle hulle geslachte. Dit is een blijvende verbond. Nou, een verbond is eindelijk maar een contract na nee, jou oor eenkomst. Wat is die inhoud van hierdie contract, hierdie verbond? Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslacht die land waar jy as vreemdeling woon, die jylle kanaan as een blijvende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God van Abraham gesê, Jy moet my verbond nakom, Jy en jou nageslacht en al hulle geslachte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslacht. Elke lid van die mannelike geslacht onder jylle moet besnui word. Jylle moet besnui word aan die vooruit, Dit is die verbondsteken tussen my en jylle. Elke sien onder jylle van 8 dae oud moet besnui word. Dit geld vir elke lid van die mannelike geslag onder jylle, al jylle nageslacht en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word en die slawe wat van een vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie. Een slaaf wat as kind in jou besit gebore word en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besnui word. So sal my verbond steken aan jylle lichame wees as een blyvende verbond. Elke lid van die mannelike geslag wat nie besnui is nie, moet van sy volksgenote afgesnui word. Hy het my verbond verbreek. God het ook nog vir Abraham gesê, Jy moet jou vrou nie meer Sarah hy noem nie. Haar naam is nou Sarah. Ek sal haar sien en vir jou sien uit haar gee, Ja, ek sal seen, en nazies en konings van volke sal uit haar voortkom. Ons thema van ochend is het jou naam al verander. <coughs> Daar is soms so iets wat ek op die internet gekryd oor hoe die name verander het. Abram wat Abraham geword het. Um, Sarai wat Sarah geword het. Um, telkens die H-Kanam. Um, kom ek sê maar voor klank wat bijgevoeg is en um, Abraham, wat die vader van baie nazies uh, dan nou heet en Sarah ook die moeder van, van die nazies. Kan ek vanochtend begin dier vir jou te vraag hoe het jy aan jou naam gekom? Hoe het jy aan jou naam gekom? Ja paan, maar die naam vir jou gegeen maar waar kom my naam vandaan? is jylle nog redelijk tradiesie vast rondom familiename, of is het een samenflansing van die twee families, die twee oma'se name wat saam is, of is het sommer een nieuwe kreatieve uitding van een naam? Waar het jou naam vandaan gekom? Ek onthoud toe, toe my sien Henk nou um, sy verskyding gemaakt het, toe was ons nou so acht jaar al getrouwd, en ons het daar by die infertiliteitskliniek in Tijgenberg loopt draai, en as een mens nou daar opdaag um, met um, jou monsterkie, as ek het nou so mag sê, dan is die goed uit jou hande uit. Wat daar in die laboratoriums gebeur, en hoe die goed daar gereil word, is uit jou hande. En ons het te spotraai te beginne gesê, maar shoo, as Karina swanger word, wonder ek of ek die pa gaan wees. En so het ons toen nou een naam gegeen, in een ordentelijke geselskap, gaan ek nou nie die naam noem nie, en toe die twee paas op die staan het gesê, jylle moet ophou spot met die naam. Jylle moet ophou spot met die naam. Daar sal nie een fout kom nie. En toe word hend nou geboore, en ons gaan sit by my pa, ek is seker die vijfde Jan Hendrik Faurie, in die familie, in my familie staan ek bekend as Klein Jan, en um, my pa was Groot Jan, En toe gaan sit ons by my pa, en ons is baie ernstig, ek sê van pa, ons het maar besluit, ons gaan bykie wegbreek van die familiename, ons gaan nou vir Henk iets anders noem. Maar ek sê my pa's gezicht valso, hy is toen nou baie teleergesteld, laat sy naam nou nie gaan voortleef nie. En ek het ons so bykie daar gehou en gehou en die spanning daar gehou en toe breek ek het, toe sê ek van pa, nee, ons het besluit, hy is ook Jan Hendrik voor die Maar omdat hy nou nie klein klein Jan kan wees of Jannikie of iets nie, het ons besluit ons gaan om Henk noem afgeleid van Hendrik af. Um, so dit is waar, waar Henk sy naam gekry het. Uh, Melanie is weer een samenvoeging um, tussen Kariense pa en Maasenaam, Meld en Anita, dit het toen Melanie geword. Maar jy het ook ook een story om te vertel waar jou naam vandaan kom. En... Um, En behalwe dit is daar ons een wonderlijke webblaie wat deze daar vir jou inlichting geef van wat jou naam beteken. Nie net waar hy vandaan kom, maar wat hy beteken, wat is die inhoud van jou naam. Nou, as hy die webblaie besoek, dan sê die mens, daar is eindelijk nie baie Jan in, alhoewel Jan moest nou ook eindelijk een komme naam is. Maar hy is eindelijk seker maar afgeleid van John um, of Johan en dit beteken begenadig dier God begenadig dier God, so my naam sy betekenis is, dat ek een begenadigde van God is, en dan hoef ons nou, heel waarschijnlijk nie die route te loop nie, want net al raak van julle aan die bloos ons gee ook vir mekaar byname of trotelnaampies soos my ou narkiepit of my ou skattebol of so um, ek weet hoe ek in Albertina gekom het Um, van my eerste kennis maak moet van die lidmate daar toe ontmoet ek Willie en hulle stel hem voor as as willie Morrison maar ek hoor Morrison en so dit vir 'n paar maanden het dit verbygegaan en ek het in my kop die man se van is Morrison en toe later toe kom ek achter nee in die distrik is die plaasname maar die bynaam daar's te veel Willies te veel Oostuysens so hy is Willi Morrison, die plaas en naam is Morrison, so hy is Willi ons het allemaal maar een of ander bynaam gehad op school, uh, geloof ek, maar kom ons, kom ons los na geëerst die name daar, ek lees in die week van Lodt Melbourne, wat koningin Victoria sy heel eerste, eerste minister was, en hy toe die volgende gesê, een ochend na dat hy in, in een eredienst was, Godsdienst is, is nou alles goed en wel, maar het gaan daarom bykie te ver, wanneer na die eise daarvan, te veel moet die mense leven van elke dag inmeng. Godsdienst is alles goed en wel, maar as die eise van godsdienst begin inmeng met jou leven van elke dag, dan raak het dan bykie te, te erg. Een mens so amper wou sê, dat dit amper die taal moet wees van mense in die jaar 2019. En nou kom het eeuwe terug, wil ek amper sê, dat iemand sê, maar Maar godsdienst is nou aanvaarbaar en goed en wel, dit moet net nie begin inmeng met, met die gang van jou leven nie. Ons hou daarvan, as godsdienst, as die evangelie ons rustig en kalm stem. Um, ons hou eindelijk nie daarvan in ons dag. As die evangelie ons soe biekie begin roer, en, en soe biekie begin uitdaag nie. Ons wil nie die evangelie ontwrig word nie. Ons het in ons koppe die evangelie moet ons rustig maak, en kalem maak. Nou ek denk ons besef, amal van ochend, met dit wat hier gebeur het, dat die liefde en die genade wat God aan die mens kom gee, dat die liefde en die genade wat God aan die mens kom gee, Van vanochtend ook aan Klein hellen, die genade is absoluut gratis en verniet. Maar die liefde en genade is nooit goedkoop nie. Die liefde en genade laat ons nooit onveranderd nie. Die liefde en genade kom keer in ons leven in en dit kom dop ons leven onderste boeën. Dit kom verander ons. Dit kom meng inderdaad in met die gang van ons leven van elke dag. Dit was met die koers wat in ons leven aan die beur is. Die leven van Abraham is een typische voorbeeld van dit. Die liefde en die genade van God het, het letterlijk Abraham en sy mensen sy leven kom skit. Eers moes Abraham op een redelike gevorderde stadium van sy leven, die opdracht krij om te trek na een land toe, wat hy nie eerst weet waar het is nie. Maar aan gehoorzaamheid aan die Heere, pak Abraham sy tasse en hy trek na die land toe, wat die Heere vir hom aanwees. Toe die Heere boon op vir hom groot nageslag beloof, en dit gebeur nie, en hulle raak al ouder, en die bekommernis van 'n nageslag begin groter word, En, en hulle wag op hierdie belofte van die Heere wat in vervulling moet gaan. En toe dit nie gebeur nie, toe besluit Abram maar, maar ek moest daarom seker my die luisels in my eie handen neem en ek in selfe plan maak as, as my vrou Sarah nou nie van my kan kinders gee nie, slavin, en die site is la fin en ons twee so dalke kind kon hee en Abraham besluit om sy eie planne te maak om hierdie beloftes van God in vervulling te laat gaan. En so lees ons dat Ishmael geboore word. Toe hulle rustige lewe vir ongeveer 13 jaar na Ishmael sy geboorte. Net toe hulle dink, maar nou is ons lewe weer lekker rustig. Alles het in plek geval. Toekom Genesis 17 wat ons van ochend gelees het en hy kom pluk weer vir Abraham uit sy gemaksone uit. Die Here kom verskyn aan Abraham en of Abraham en Sara nou gereed was vir hulle eie kind op 100 of nie. En of hulle agteraf soos wat een van die ander hoofstukke van ons sê gelag het toe God kom sê julle gaan op hierdie ouderdomme 'n kind hê, maak nie saak nie. God is vast besloten om sy belofte gestand te doen. En so ernstig is God, dat hy sy belofte aan hulle gestand gaan doen, dat hy moet hulle een verbond sluiten oor eenkomse een contract. Wat by jou is hierdie contract? Dat hy vir hulle een God wil wees. En dat hulle vir hom soos een kind sal wees. En dat die handtekening onderaan hierdie contract tussen God en mens die besnijdenis sou wees, van joodse sienkies van acht daar oud, en as jy herinner word aan die besnijdenis of gehoor het van een joodse sienkie wat besnij is, dan het het jou herinner aan hierdie contract wat God met die mens gesluit het ek wil vir jou een God wees en jy moet vir my soos een kind wees en hierdie contract met die mens hou eindelijk nog meer in as dit God beloof by wijse van hierdie kontrak, dat hy aan Abraham en Sarah een nageslag gaan gee, en dat Abraham, die vader van die menigtes sal wees. Hierdie kontrak, hierdie verbond in Genesis 17, kom bevestig maar net weer aan ons, dat God sy liefde en sy genade aan ons, kom bewys. Hy is die een wat inmeng in ons levens. Hy die een wat levend en getrouw en actief inmeng in ons levens om uiteindelik sy beloftes aan ons waar te maak. Kan ek sê Godse beloftes skryf die geskiedenis. Godse beloftes skryf die geskiedenis. Nie toevallige omstandighede nie, nie goed wat man uit likraak gebeur nie, dis Godse beloftes, wat die geskiedenislein skryf. Hierdie verhaal sê van ochend, dat die wonder van Godse genade is daarin geleed, dat ons nie een enkele oomlik moet begin angstig raak, as dinge nie uitwerk soos wat ons gehoop het, dit sal uitwerk nie. Want God is bezig om sy plan A met ons uit te werk. By God is daar nie een plan B nie. Daar is nie een achterdeer nie. Daar is nie een ding van, as dit nou nie gaan gebeur, Abram en Sarah, dat jy soonger word nie, dan moet ons een ander plan maak, dan moet jy maar by jou se slavin gaan slaap en daar een kind verwek nie. Nee, God het een plan, een volmaakte plan, en die plan maak hy waar. En daarom weet ons, het God van Abraham en Sarah gesê, ek sal vir julle een nageslag gee. Nie vanuit Ishmaelse kant af nie, maar van af Isaacse kant. Ja, toe hy nou begin ouwer word, Abraham en Sarah, het heel waarschijnlijk begin vergeet van hierdie belofte. Jyne, is ek 100 jaar oud is, dan sal ek heel waarschijnlijk denk, die tyd is om nou rechtig verby dat ons een nageslag gaan hees, so hy het vergeet van God Godse beloftes, maar God het nie. God het die belofte onthou, wat hy aan Abraham en Sarah gemaakt het. Geen wonder dat Abraham toe begin lach, begin gichel, toe hy hoor, maar hierdie belofte gaan nog waar word. God gaan nog inmeng in ons leven. in intussen wil Abraham en Sara net rustig wees. Hulle is heel waarskijnlijk by aftrede of na by daan. Ons wil net rustig wees. Die evangelie moet nou kom inmeng nie. Ons wil net rustigheid hee in vrede. maar God se verskyning in Abram het radikale gevolge. God kom verander jylle name. Hy sê, jylle het vergeet van my beloftes. Jylle het gedink jylle is te oud om kinders te heen en dat ek nie my beloftes gaan waarmaak nie. Kom ek verander jylle name. Abram, jy gaan Abraham word en jou naam gaan sê dat jy die vader van menigtes is. En as jou naam gebruik word en iemand jou op jou naam noem, gan jy noodwendig herinner word daaraan dat God getrouw is. Want ek gaan vir jou een nageslag gee. Dalk het jylle vergeet van Godse beloftes, maar ek het nie. Jou naam gaan ek verander so dat mense uit jou naam kan sien dat ek getrouw is aan my beloftes. Dalk moet ek jou van ochtend terugvat, na Godse inmenging, in jou leven. Dalk was daar a tyd in jou leven, en ek ken die meeste van julle nie baie goed nie, Dalk was daar a tyd in jou leven, waar jy gedink het, jes ek wil net ris en vrede hee, ek wil net aan my loobaan werk, ek wil net setel, ek wil net een vrou kry of een man kry, ek wil met een gesin begin, um, ek wil bykie besittings by mekaar maak, ek wil werk vir my aftrede, um, ek wil my kleinkinders sien gebore word, ek wil aftrede, ek wil net ris en vrede, ek wil hier in die sydkaap kom bly, ek soek net ris en vrede. En toe kry jy skielik te doen met hierdie groot en wonderlijke God, wat in jou leven kom in meng. wat met sy liefde en sy genade na jou te kom, en jy raak bewis van God, wat by die deur van jou hart staan en klop, en hy sê ek wil inkom, en jy reageer in gehoorzaamheid, en jy maak die deur van jou hart oop, en jy nooi vir God in jou leven in, In die moment verander alles in jou leven. Jy word een nieuwe mens. Jy word Godse kind. Jy krij een nieuwe naam. Nie meer Janie, maar kan ek maar sê Jan die gelovige. Jan die christen, Jan die disciple van Jesus, Jan die volgeling, die navolgeling van Jesus. Ek krij een nieuwe naam. Het skielik verander die richting van my leven. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek is nie meer bezig met my eie drome en ideale nie. Ek stap elke dag een pad saam met God. En jy beleef Godse belofte. Godse contract is ook met jou gesluit dat God vir jou kom sê het ek wil vir jou een God wees. Wil jy nie my kind wees nie. ek wil vir jou uitnooi om so'n bykie terug te grawe in jou verlede en, en vir jou af te vraag, wanne was die moment? Wanne was die moment toe toe God met sy liefde en genade in jou leven ingekom het en hy kom inmeng met jou leven en hy die koers in die richting van jou leven kom verander het, jou nieuwe naam gegeet, die van kind van God. Christen, gelovige. Talk het jy so'n bykie teruggedink in die paar oomlikke. Daar is baie stories wat ons in hierdie dag sommer net onrustig maak. Stories wat ons kom bombardeer. As ons die nie skijk of lees of sociale media dophoud dan is daar ongelooflike klomp stories wat een mens bekommer en onrustig maak. Um, as, as dit een mens nie um, onkindig sou gemaakt het nie, dan sou ek amper wou sê, moet nie die goed kyk nie. Want dis als negatieve stories. Dis stories van binnengevechte, van plaasmoorde, van korruptie en racisme. Dis stories van droogtes. Dis stories van droogtes en swaar krij, de stories van stikkende verhoudings binnen families. Ons wil amper gek word, as ons aan al die stories denk wat op ons afkomt, en, en wat ons wil mismoedig maak. En baie keer wil hier die stories ons van koers afkry. Ons raak bitter, en ons raak hadraand, en ons raak soos ons nie moet wees nie. Maar daar is een story, wat bly meng in ons leven maar wat richting in ons leven bring wat ons nie laat verdwaal nie en dis Godse story Godse inkom in my leven Godse deelraak van my leven Godse bemoeienis moet my God wat my naam kom verander en sê jy sien nie mee net Jan nie jy is nou Jan my kind. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ek is die een wat my beloftes in jou leven waarmaak. Ons amal ken jy het einde van hierdie verhaal. Isaac word gebore. En Abraham en Sarah tot hulle skaamte moes leer ken. Godse trou is amazing. Dis God looflik, dat God sy beloftes aan ons as man en vrou, as ons familie waargemaak het. Hy hou sy beloftes, ongeacht ons ouderdom, ongeacht of ons gelag het achter ons hand en gesê, dit is onmoendlik vir twee ouwe mense om een nageslacht te hee. En dis wat vanochend by die door het, God wat in sy kontrak aan Helen kom bevestig het. Jy is myne. Ek het jou op jou naam geroep. Jy nie my Helen nie. Jy is in ieder geval nie een gewone Helen nie. Jy is nou Helen, my kind. Jy behoort aan my. My beloftes, wat van ochend hier gemaakt is, staan vast. Ons machte aan vast hou. Dit staan vast, soos hier die berg hier achter my vaststaan staan Godse beloftes vir haar ook vast, dat hy vir haar een God wil wees, soos wat hy ook aan ons beloof het en ons doop. Ek wil vir jou een God wees. En jy moet my liefde beantwoord en vir my kind wees. Kan ek afsluit van ochend en vraag, is jou naam al verander? Is jy maar net Jan? Of is jy Jan die gelovige. Jan, die een wat in sy leven kan getuig van Godse trou, wat, wat, wat geen grense ken nie. God wat sy beloftes kom waar maak. Is jou naam al verander, dat as mense jou naam noem, jy geconfronteer word daar Jan, jy moet nie vergeet dat God sy beloftes aan jou waar maak nie. Amen. In ons gebedstijd is daar persoene wat siek is, waarvoor ons moet bid, ik denk Biola Wensel het bijgekomt, Herman en Esther is vanochtend terug by ons, hulle sê dit gaan met hulle dochter Ronelle onder omstandighede eindelijk baie beter as wat het die tijd teruggegaan het, so ons is dankbaar daarvoor. Dan die sake wat in die week nie vir ons geluist word, die skole begin weer hierdie week, klomp uitdagings aan die leerling en die onderwijsers, um, ons bid vir die werksamhede by die tweede punt in ons gemeente van hierdie derde kwartaal, by drie Um, ons dink ook maar in die tijd aan mense wat honger en koud gaan slaap in die aan, dat ons met liefde en deernis aan hulle sal dink en vir hulle een medemens sal wees en dan ook uitreik acties van enige gemeentes na bierstate om sendingprojekte te ondersteun financieel en geestelik uh, ons deeroffers van ochend gaan dan ook vir die werk wat in Zimbabwe, Malawi en Mosambiek gedoen word ek het ook gister Die, die skyfies doen, sommer met baie heimwee teruggedink aan een besoek wat ons in 2003 van Albertinia's gemeente af gebring het aan die drie gebiede. Um, Ongelooflike werk, wat ons kerk in Mozambiek, in Malawi, in Sambuapie oor, oor, kan ek sê, oor eeuwe gedoen het. Rechtig iets om op trots te wees. Um, nie net die evangelie gevat het nie, maar skole gebouw het hospitale gebouw het. Van, van die betere oogklinieke, um, die dokter sal het nou wees, is in een koma sendingstasie in, in Malawi, waar oogoperaties gedoen word, wat jy amper nie kan denk, in die primitieve omstandighede moendlik is nie. In die Suid-Afrikaanse dokters, lidmate van ons kerk, wat een jaar of twee, drie, hulle lewe gaan gee daar, om ook op hierdie manier die evangelie Met, met dade te gaan bewys. So kom ons bid vanochtend ook vir die mense wat bly in Zambabwe, Malawi, Mosambiek en ook vir die kerkse werk daar. En dan sê ons dankie vir Godse heerlijkheid en almag, laat ons daar oorjuicht en spuiten van die anslaan die lewe. Esra 7, 28 sê, ek het moed geskept toe ek besef het dat ek die hulp van die Heere my God het. Kom ons geen geleentheid vir stelgebed. Heere, ons wil vanochtend die sake voor u kom noem. As ons net dan gehoor het dat u die beloftes waar maak en om ons daarmee te help eindelijk ook ons naam kom verander na kind van God. Dan wil ons ook vasthou aan die beloftes en die woord wat sê dat daar wat twee of meer in die naam by mekaar is, daar is die teenwoordig waar hulle oor sake saamstem en bid, Heere, daar luister jy, en is jy arm nie te kort om te help nie. Ons bid ook vir hulle, wat in hierdie afloop, uh, 10 dae iemand aan die dood moes afstaan, ons bid dat jy vir hulle sal vertroes, wat in hierdie week ook by, by afskeid moet uitkom, ons kom vra ook vertroes en kracht en genade vir hulle. Ons amal in hierdie kwartaal, heren, wat ook dinsdag afskop, as die skole weer oopmaak, dan wil ons die kracht en sterke kom afbid, heren, op elkeen van ons se doen en late, ons werk ook in hierdie kwartaal. Heren, weer eens dankie vir die goedheid en guns ook met verlede nawekse geleentheid. Ons herken dat die vir ons boe goed is,